Розділ 26 Ми підскочили мову жалені, а Верн ще й скрикнув. Згодом він зізнався, рівно на секунду подумав, що то мертвий заговорив. На дальньому боці болотистого клаптя, там, де знову починався ліс, ховаючи в собі кінець дороги, стояли Ейс Мерел та очісько Чемберс, наполовину затулені сірою запоною дощу. На обох були й червоні нейлонові шкільні куртки – Такі можна купити в адміністрації, якщо ти учень цієї школи. Ще їх видають гравцям у футбол з доуніверситетських команд. Їхні зачіски Аля Елвіс прилипали до черепів, і по щоках фальшивими сілізми стікала суміш води з тоніком для волосся від Таліс. Сучий потрох, вилаявся очисько. Це ж мій малий. Крис роззявивши рот, витріщився на очиська. Сорочка мокра, яка й потемніла, досі теліпалася, зав'язана на його худому поясі. Зелений наплічник, що від дощу став ще темнішим, висів на голих лопатках. Не рич», – тремтячим голосом проказав він. Ми його знайшли, це наша фішка. До сраки нам ваша фішка, ми про нього повідомимо. Не повідомите, сказав я. Мене вони раптом сильно розлютили. Припхалися отак останньої миті. Якби ми завдали собі клопоту подумати, то зрозуміли б, що таке щось назріває. Але то був єдиний раз, коли старші і більші хлопці не відберуть у нас нашого, не заберуть того, що їм хочеться. Так, ніби в них є на це божественне право. Ніби їхнє хуліганство – це слушний спосіб, єдиноправильний. І вони на тачках сюди приперлися. Ось, що мене розглютило найбільше. Вони приїхали на тачках. Очисько, нас четверо, тільки спробуйте. Не переживай, ми спробуємо, запевнив очисько. Дерева, за їхніми зейсом спинами затряслися, і крізь гілля, лаючись і витираючи воду, що заливали очі, продерлись Чарлі Гоган і вернів брат Білі. Я відчув, як у живіт упала важка свинцева куля. Позаду Чарлі та Білі вигулькнули Джек Маджет і кудлатий Браковіч, і куля поважчала. «А ось і всі ми», – вишкірився із. – «то ви просто…» «Верн!» – прогорлав білі Тесіо страшним звинувачувальним голосом. Мій суд грядей до нього вже близько. І стиснув у кулаки руки, із яких скрапувала вода. «Підарас малий, ти під ганком сидів, гадючиня!» Верн здригнувся і відступив. Подальше тирада Чарлі Гогана була в чомусь навіть поетичною. Ти малий пиздолий з вуха розвішувати умієш утирок, йобаний. Я тобі заре так в їбу, що мама не впізнає. Серйозно, ану, давай. раптом зарепетував Тедді. Очі за скельцями окулярів, покропленими дощем, люто спалахнули. Ану, підходь, будемо битися. Давайте здоровидла. Припрохувати білі та чарлі вдруге не довелося. Вони посунули на нас разом, і Верн знову здригнувся. Поза сумнівом, у його уяві постали привиди колишніх побиттів і прийдешніх теж. Він здригнувся, але залишився стояти на місці. Він був серед друзів, ми багато пройшли разом і сюди приїхали не на двох тачках. Але Ейс зупинив Біллі і Чарлі, просто торкнувшись кожного за плече. «Так, пацанва, ну слухайте сюди». Говорив Ейс дуже спокійно, так, наче ми й не стояли зараз під зливою, громом і блискавками. Нас більше, ніж вас. Ми самі більші. У вас є один шанс просто здиміти. Мені насрати куди. Просто взяли руки в ноги і звалили. Крисів брат загиготів, а кудлатий поплескав Ейса по спині, схвалюючи його дотепність. Ну, просто таки Сід Сізар із кримінальним ухилом. Сізар, Айзак Сідній, Сід. 1922-2014. Американський комедійний актор і сценарист. «Бо він наш!» – Йейс лагідно всміхнувся. Таку саму лагідну усмішку на його губах можна було уявити і за секунду до того, як він зламає свого кия об голову якогось безталанного босяка, котрий припустився жахливої помилки. Заговорив до Ейса, коли той саме ладнався вдарити по кулях. «Ви підете, ми його заберемо. Не підете, ми вам не даємо по шиї і все дно його заберемо». Плюс, додав він, щоб позолотити бандитизм дрібкою справедливості, його Чарлі і Білі найшли, це їхня фішка. «Вони від страху всиралися», – випалив у відповідь Теді. «Нам Верн казав, вони застяли так, що їм у голові все помішалося». Він скривив налякану зарюмсану гримасу, пародіюючи Чарлі Гогана. Ну нафіга ми ту тачку вчора виснали, нащо перлися на бегерло в зрізали той кут. Ой, білі, що нам тепер робити? Ой, білі, по-моєму, я в трусяки наклав. Ой, білі! Ну все. Чарлі знову рвонувся вперед. Його обличчя перекосило від люті й похмурого тупого сум'яття. Малий, не знаю, як тебе там звать, але готуйся. Тепер, коли будеш, сука, в носі колупать до горла, в мене пальцем дістанеш. Я нестямно глянув на Рея Бравера. Він спокійно дивився одним у гору на дощ під нами, але вище всього цього. У небі досі постійно бахкав грім, але злива трохи стишилася. А ти, Гордій, що скажеш? – спитав Ейс, що притримував Чарлі за лікоть. Так досвідчений дресирувальник стримує злющого пса. Хоч ти будь розумним, коли в брата вдався. Скажи їм, хай не нариваються. Тоді я дозволю Чарлі трохи дати бубни чотириокому вилупку, і ми всі розійдемося у своїх справах. Як тобі таке? Дарма, він згадав Денні. Я хотів був його напоумити, вказати на те, що Ейс і сам чудово знав. Ми мали повне право забрати фішку Біллі Чарлі, бо Верн чув, як вони згадану фішку самі видали. Хотів йому розказати, як нас із Верном мало не переїхав товарняк на мості через річку Касл. Про Майла Пресмана та його безстрашного хай тупого друзяку-диво-песика-звірюку. Про п'явок теж. Мабуть, я просто хотів сказати йому «Ей, син, не жени. Хто перший встав, того і капці, ти ж знаєш». Але тут він приплів Дені, і замість розумних аргументів я почув, як мій власний рот вимовляє слова, що гарантували мені смертний вирок. Посмокчи мій товстий хер, ти, дешева китайська підробка. І від подиву Ейс аж рота роззявив, і враз неочікувано став схожий на бабу. За інших обставин ми б зі сміху покотилися, але тепер усі, хто стояв по обидва береги болота, ошелешено вирячались на мене. «Оце сказав, так сказав, Горді!» – із захватом закричав Тедді. «Ух, ти ж, круто як!» Я стояв занімілий і не міг повірити в те, що сам тільки новтнув, неначе наче у вирішальну мить на сцену вирвався схиблений дублер і продекламував рядки, яких не було в п'єсі. «Сказати хлопцю, щоб він у тебе відсмоктав, було за хріновістю на другому місці після згадок про його матір». Краєм ока я помітив, що Крис скинув з плечей рюкзак і гарячково в ньому порпається, але не зрозумів навіщо. В усякому разі тоді. Так, тихо сказав Ейс. Берем їх. Нікого не калічити, крім Лачанса. Я йому сам обидві руки нахер зламаю. Я весь похолов. І не обмочився, як тоді на мосту, лише тому, що не мав чим, бо давно не пив рідини. Він казав це серйозно, розумієте? За роки, що минули звідтоді, я змінив свою думку щодо багатьох речей, але не щодо цього. Коли Ейс сказав, що він зламає мені обидві руки, він конкретно це й мав на увазі. Вони рушили до нас крізь ослаблий потік дощу. Джекі Маджет витяг із кишені пружинного ножа Деману, і вискочило лезо. Зблиснули шість дюймів сталі, голубино-сірої в дощових напівсутінках. Верни з Теді оба мене присіли в пози для бійки. Теді охоче, а Верн із відчайдушною гримасою загнаного в кут на обличчі. Старші хлопці насувалися суцільним фронтом. Їхні взуття з Плюскотом розтинало болото, що під час зливи стало однією великою грузькою калюжею. Тіло Рея Бравера затопленою діжкою лежало в нас під ногами. Я вже приготувався битися, і тут раптом Крис вистрелив із пістолета, якого він у батька з бюро цупонув. Бабах! Господи, до чого ж то був прекрасний гуркіт. Чарлі Гугана аж у повітря підкинуло. А й Смерл, котрий невідривно дивився на мене, сіпнувся і перевів погляд на Криса. Його рот знову роззявився і округлився від подиву. Очисько був геть причмелений. «Слу, Криса, це ж татів!» – протягнув він. Він із тебе шкуру спустить!» – «Порівняно з тим, що буде тобі це дрібниці!» Обличчя Криса страхітливо зблідло. Здавалося, хтось висмоктав із його тіла все життя і вдумухнув йому в очі. Вони горіли вогнем. Горді правильно сказав. Ви зграя дешевок. Верну збілі, ця фішка нахрін не треба була. Інакше ми б сюди не пензлювали здалеку. Вони просто роздринділи про цей. Ейс Мерелл помізкував за них. Він перейшов на крик. Але ви його не отримаєте, ясно вам? Слухай сюди, сказав Ейс. Краще поклади пушку, поки ногу собі з неї не прострелив. Тобі не стане пороху і бабака з неї вбити. Він знову рушив уперед із лагідною усмішкою. «Ти, мале, в боге обдриста чмо, у мене зжереш цей йобаний ствол!» «Ейсе, якщо ти зараз вже не спинишся, я вистрелю! Богом клянуся!» «І в тю підеш!» – тихо проспівав Ейс, ні на мить не завагавшись. Усмішка не сходила з його лиця. Решта спостерігали за ним і з жахом, і захватом, так само, як ми з Тедді Таверном дивилися на Криса. Ейс Мерл був найтвердішим горішком на багато миль навкруги, і я сумнівався, що Крису вдасться взяти його на пушку. І що лишалося в підсумку? Ейс не думав, що 12-літній шкет зможе в нього вистрелити. Я вважав, що він помиляється. Думав, що Крис вистрелить в Ейса ще до того, як Ейс встигне забрати в нього батьків пістолет. За ті кілька секунд, що лишилися на роздуми, у мені зміцніла впевненість, що зараз станеться щось погане. Таке погане, що в мене ще в житті такого не було. Може, вбивство. І все через суперечку за те, кому має дістатися труп. «Куди тобі, Ейсе?» – тихо та з жалем у голосі спитав Крис. «У руку чи в ногу? Я вибирати не можу. Сам вибери». І Ейс зупинився.